Gyermek és kamaszéveim ködbe vesznek, ezen csak az apám lényéből örökkön áradó hatalom hatol át. Dönts, aztán dolgoz. mondogatta. Lett légyen szó a vizsgáimról, a futásról, egyetlen figyelemre méltó sporteljesítményemről, vagy a zongoraleckéimről, mert hogy apám meglepetésére zongorázni is tanultam. Dönts, aztán dolgoz.